Podfest presenterar podden av Sveriges Radio. Jag ser att vi börjar komma i stämning här. Det är väldigt mysigt att Folk sitter på golvet och så. Det är dags för sagostund helt enkelt. För det här är podden som eh, har gett oss rysningar och sömnproblem men ändå kan vi inte sluta lyssna. Och det här avsnittet heter Hos familjen och börjar med en lyssnarhistoria. Välkomna upp Creepypodden live. Jack Werner och Ludvig Josefsson. Jag sitter på en historia om en grej jag var med om när jag var ungefär åtta år. När jag och mina bröder var yngre sov vi ofta över hemma hos mormor och morfar. Där fick vi alltid vara uppe hur sent vi ville, förtära chips och läsk i för en åttaåring hutlösa mängder och kolla på filmkanaler som våra föräldrar inte hade. Det lilla tvåvåningshus som mormor och morfar fortfarande bor i är byggt någon gång på 60-talet och ligger en bit utanför stan i en av landets största industristäder. På bottenplan ryms ett mysigt mindre kök, ett vardagsrum, en toalett och ett allrum. På övervåningen ryms morföräldrarnas sovrum, min mammas gamla rum, en toalett och ett rum som min morfar använder som lagringsutrymme för alla de prylar han har samlat på sig under alla sina år som egenföretagare. Där finns allt från gamla motorcykelhjälmar till sådana där skyltdockor från 80-talet med ditritade, sminkade, feminina ansikten man kan hitta i secondhandbutiker idag. Det rummet var en riktig guldgruva för ett barn som ännu inte hade fått sin leklust förstörd av tonårstidens känslokarate och vuxenlivets alla mosten. Just den dagen som min berättelse handlar om hade jag och mina bröder lyckats knoppa ihop tillräckligt med penaler för att leka att vi var hobbitar som skulle föra ringen till mordor för att förgöra den. Det var sommar så vi kunde vara utomhus länge utan att påverka särskilt av det mörker som annars präglar Sveriges nätter under resten av årstiderna. När det var dags att kolla på film innan läggdags sprang vi upp till morfars prylrum och la tillbaka de grejer vi hade hittat tidigare under dagen. Jag minns att jag noterade att en av skyltdockorna som stod längst in i högen av prylar hade vänt sig mot dörröppningen. Men att jag avfärdade det som att morfar eller mormor förmodligen hade plockat lite i rummet när vi var ute. Eller att jag förmodligen hade kommit ihåg skyltdockans tidigare position fel. Vi gick ner till vardagsrummet där de uppblåsbara bäddmadrasserna redan var fyllda med luft. Rummet luktade sour cream and onion, chips och dipp. Vår mormor köpte alltid samma sorts chips till oss för att jag en gång hade sagt att det är min favorit. Nej, jag har sagt det minns jag inte, men det har inte till den här berättelsen. När vi hade sett klart den film vi hade tänkt se den kvällen hade mormor och morfar redan gått och lagt sig. Min yngsta bror hade somnat och min andra bror frågade om vi skulle spela lite Gameboy- på den tiden behövde man en sladd mellan enheterna för att kunna spela med varandra. Plus att skärmarna inte hade en egen belysning. Man var alltså tvungen att ha lampa för att se vad som hände på den lilla skärmen. Vi satt alltså nära varandra i lädersoffan vid en golvlampa och spelade spel i nattens timmar. Vi hörde en duns i trappan upp till övervåningen. Vi ryckte på axlarna. Trähus har en tendens att knaka när temperaturen ute förändras på natten. Det hade jag lärt mig i skolan. Kort efter hörde vi ett släpande ljud från trappen och misstänkte att det var morfar som hade gått ner för att gå på toa. Han kunde göra det ibland för att inte väcka mormor när han spolade vatten på övervåningen. Han kunde också säga åt oss att det var dags att sova ibland när vi satt uppe riktigt sent. Därför hoppade vi snabbt i säng och släckte både tv och lampa. Vi låg knäppt och lyssnade på hur det släpande ljudet rörde sig i hallen förbi toaletten in i köket. Morfar måste vara törstig, tänkte jag. Men det släpande ljudet lät inte riktigt rätt. Det var liksom som att någon drog en stol med sådana där bomullstussar på stolsfötterna för att inte repa golvet. Och nu lät det som om någon drog flera stolar häftigt i köket. Jag kollade upp mot köket från dialog Och det var då jag såg det. Skyltdockorna dansade över golvet i köket. En stod vid spisen- som i en ryckig rytm rörde sig fram och tillbaka som om den lagade mat. En annan svepande vid kylskåpet med sin utsträckta arm i modemaner som den tänkte öppna kylskåpet. Resten rörde sig på olika sätt genom köket. Det var som om de levde fast i sina fixerade påser. Jag gömde mig under täcket och kunde inte förstå vad som hände. Ni som någon gång har gömt er under ett täcke vet att det snabbt blir varmt och till slut svårt att andas. Jag måste ha legat under täcket i en halvtimme tills jag bestämde mig för att se om jag bara hade inbillat mig allt. I en liten glipa sökte jag efter min bror som jag en stund innan hade spelat med. Min bror hade nyligen börjat tappa tänder. Och när jag till slut såg honom hade han en sån förskräckt min att jag såg samtliga hål som de tappade tänderna lämnat efter sig i min brors mun. Jag såg tårar rinda ur hans hårt blundande ögon på hans röda hud. Jag hade inte sett en människa så rädd förut. Jag öppnade min täckesklippa mer och kollade åt kökshållet. Skyltdockorna stod vid kanten av min upplösbara bäddmadrass och stirrade tomt vid sina tursögon. Det var då som om världens alla hemska ljud spelades på högsta volym i mina öron samtidigt ungefär som om en hel porslinservis kraschade i köket. Sen vaknade jag nästa morgon av att mormor gick upp för att laga frukost. Min bror mindes ingenting av händelsen och min yngsta bror hade sovit så djupt att han inte hade upplevt något av nattens händelser alls. Jag valde att inte berätta för mormor och morfar men jag passade på att kolla i morfars prylrum innan jag och mina bröder fick skjuts hem. Där stod skyltdockorna på samma plats, längst bak i högen av prylar, precis som dagen innan. Sedan dess har jag alltid ryggat tillbaka när jag stött på liknande skyltdockor. Maja. Kom för Jönkmajk. Jönkmajk. Jönkmajk. Jönkmajk. Jönkmajk. Jönkmajk. När en människa har huvudlös så är hon död. <Sar> Ni har hört historien Skyltdockorna av lyssnaren Oskar. En berättelse om en händelse som står ut när man som vuxen tänker tillbaka och försöker skära igenom de dimmor som lagt sig över sin barndomsminnen. Det är inte sällan när vi är hos vår familj märkligheter inträffar, och åtminstone det är av mina lyssnarhistorier att döma, när vi tänker att vi är i den innersta, tryggaste cirkel samhället har att erbjuda. Just därför är det kanske fallet blir så högt, och focken så stark när någonting händer som skakar sönder vår illusion av säkerhet. Du lyssnar på Creepypodden med mig, Jack Werner och Ludvig Josefsson. Det måste ju illustreras att idag är det ett lite speciellt avsnitt som spelas in live framför en publik på Fotografiska i Stockholm på Sveriges Radios Poddevenemang Podfest. Och i dagens avsnitt ska vi höra fler historier om detta. Att det mest skrämmande ibland händer när vi är omgivna av anhöriga. Till och med i hemmet där vi växte upp. Det finns en historia i boken Stockholms spökhus av Stig Linnell, som jag tidigare berättat om i den här podden. Som jag alltid tänker på när jag läser om skräckupplevelser som vi haft som barn. Och särskilt när jag läste Oscars berättelse. Stig Linnell kallar den här historien Den döda familjen och den lyder så här. En natt år 1935- vaknar ett femårigt barn i sitt rum i en lägenhet på Ringvägen 13 och märker att hon inte är ensam. Det finns främmande människor i rummet. Barnet sätter sig upp i sängen och trycker sin docka in till sig. Hon ser fyra personer, en man, en kvinna, en pojke och en flicka som mycket långsamt och alldeles ljudlöst dansar hand i hand runt ett bord som står mitt i rummet. Deras ansikten är bleka och slutna. Ögonen stirrar rakt fram. Förskräckt tar barnet dockan och gömmer sig under täcket. När hon vågar titta upp i synen försvunnen. Samma upplevelse återkommer ännu en natt och sen aldrig mer. Det händer i samma lägenhet att dörrar nattetid oförklarligt slås upp och att en gammal avstängd väggtelefon då och då börjar ringa. Många år senare när den femåriga flickan blivit vuxen och för länge sedan flyttat från huset på Ringvägen berättar hennes pappa att just i den lägenheten hade tidigare fyra personer dött av kolossförgiftning. Det var en familj bestående av man, hustru och två små barn, en pojke och en flicka. Huset på Ringvägen 13 är nu rivet och ersatt av en modern byggnad. Så skrev Stig Linnell i Stockholms spökhus. Och är inte detta själva sinnebilden av en skräckupplevelse? Du är ett ensamt barn i sängen om natten i det hem som ska vara din säkraste plats i världen och du tittar upp och inser att det är någon i ditt rum någon som du förstår är från en annan verklighet än din. Någon som har tagit sig in inte för att den är en inbrottsjuv eller mördare som är hemska men ändå följer en världslig logik utan någon som vill något annat någonting vi inte känner till. Tänk hur utlämnande det är. Sådana här berättelser återkommer hela tiden Bland annat hos några som är här Hos oss idag och lyssnar På Facebook tävlade vi ut Några biljetter till poddfest Och man vann om man berättade den kusligaste upplevelsen Man hade varit med om Alla handlar om på sätt och vis om upplevelser I den familjära vardagen Så därför tänkte jag vi berättar de här tre vinnarnas historier Ludde, vill du börja med att läsa upp Matildas historia Min moster Och hennes familj Flyttade för några år sedan till ett liv på landet. Ett riktigt bondgårdsliv. Vi älskar att åka dit och hälsa på. De har enorma vackra marker med skog och åkrar. De har ett stort hus de bor i. Två lador och en liten stuga där gäster kan bo. Stugan är inte så stor. Den har en väldigt liten hall. Ett litet rum med kök när man kommer in från hallen och en toa och ett litet rum där det står två våningsängar. Varje gång vi åker dit så får vi sova där så det känns lite som ett hem. Första gången vi kom dit och hälsade på och klev in i den lilla stugan så fick man direkt en känsla av att här är man inte ensam. Och när jag sa det till min moster så höll alla med och hon sa att de tidigare ägarna hade lämnat dem med nycklarna och sagt Bli inte rädda om ni får besök om natten. Jag tycker inte om att vara själv i den stugan. Även om man aldrig riktigt är det. Så fort jag ska hämta eller lämna något där så låter jag det gå fort. Även på dagtid. Men om jag är med andra så är det fint. Då känns det inte av lika mycket och då är det ingen fara alls. Men den händelse jag tänkte berätta för er nu hände för bara några månader sedan. Under en kall och mörk vinternatt... Då var jag och min mamma och min syster där och vi skulle sova där. Rummet med sängarna är avlångt med sängarna i vardera kortsidor. Vid en av sängarnas ben är dörren in till detta rum. Jag låg och sov i nederslafen i den sängen som är längst in i rummet, alltså längst bort från dörren. Min mamma i nederslafen i den andra sängen närmast dörren och min syster över henne. Vi går till sängs och jag somnar ganska snabbt och sover i några timmar innan jag vaknar av någonting som jag tror att jag har drömt. Jag ser precis sekunder innan jag slår upp ögonen att det är en kvinna som är bara centimeter från mitt ansikte och som tittar på mig. Jag hinner inte märka några ansiktsdrag innan jag vaknar jag såg henne bara på mindre än en sekund. Det är en väldigt konstig minnesbild jag har av henne- men den är där, fastbränd i min hjärna. Jag kan bara beskriva det hela som svartvitt. Men som sagt så vaknade jag och tyckte att det kändes lite konstigt. Och jag ville inte kolla in i rummet av någon anledning- så jag vände mig om så att jag låg med ansiktet mot väggen- och så somnade jag om. Dagen därpå- när vi sitter på tåget på väg hem till Stockholm igen så sitter vi tre och pratar om vad vi gjort under tiden vi var där. När mamma nämner att hon hade varit jätterädd under natten och förklarade att hon hade vaknat mitt i natten och tyckte att det stod en liten kvinna och tittade på henne vid hennes fötter, eller i alla fall något hon trodde var en kvinna, men sen säger hon att när hon blundade och öppnade ögonen så stod kvinnan kvar och hon tänkte då att det måste vara min systers kläder som hänger på stegen upp till hennes säng. Under tiden som hon berättar det här så kommer jag ihåg vad jag har sett under natten men trott var en dröm. Efter några skratt tystnar min syster tvärt. Färgen försvinner från hennes ansikte och hon säger Mamma, jag hängde mina kläder på kroken på väggen. Kommer du inte ihåg att jag bad dig hämta dem när vi vaknade? Det gick en rysning genom hela min kropp och jag känner klumpar av tårar bildas i mina ögon. Mamma blir blek och tror att hon ska kräkas. Då berättar jag vad som hände med under natten. Vi fick alltså besök av en kvinna den natten som både gick in till mig där jag sov och iakttog mamma där hon sov. Just det att ingen av oss ens tänkte på det som hade skett under natten som läskigt. Förrän vi alla tre pratade ihop oss. Och så följde bara en massor av bitar på plats. En historia jag just Matilda som gjorde att hon fick biljetter till kvällens evenemang. En annan som fick biljetter var Veronica. Hon skriver så här. Detta hände i somras när jag och min kompis var ute på mitt landställe för en välbehövlig semester. Vi bodde i en liten friggebo på en udde i Västerviks skärgård. Det är inte mycket rum att röra sig inne i friggeboden men det duger för oss två. Kök och tvättställ finns i andra stugor. Just den här kvällen var en sån där lugn, nästan vindstilla kväll. Månen steg upp bakom trädtopparna och det var lite kallt i luften. Vi bestämde oss för att gå upp på berget in till stugan med varsin kopp te och sitta och titta på månen och bara njuta. Vi tog även med oss en stor sovsäck ifall vi skulle frysa. När vi hade installerat oss där uppe på berget, svept in oss i den stora varma sovsäcken och sippat lite på tät småpratade vi om lite vad som helst. Tills vi båda kom av oss i småpratet och bara satt och stirrade på månen tillsammans i den totala tystnad det endast kan bli ute i skärgården med hela universums svarta mörker ovanför oss. Miljontals små stjärnor bredde ut sig i det svarta. Det var mysigt och på något sätt lite bedövande att sitta där i lugnet. Men så tittade jag ner i vattnet. Det var något där. Mitt i vattnet småkrusiga vågor som reflekterade i månens isblå sken. Och det där kolsvarta vattnet stack någonting väldigt litet upp. Det såg ut som två små händer som vinkade. Jag tittade på de små vinkande händerna i vad som kändes som en evighet när min kompis plötsligt bröt tystnaden. Hennes röst lät overkligt svag och dämpad. Jag hade föreställt mig att vilket ljud som helst i den tystnad som var skulle låta mycket högre på något sätt. Ser du det där? sa hon. Händerna? svarade jag. Hon svarade inte men jag visste att det var det hon menade. Efter en stunds ytterligare tystnad fick jag för mig något. Ska vi vinka tillbaka? Jag sträckte upp händerna över huvudet och spretade med fingrarna så som de små vinkande händerna gjorde där nere i vattnet. Och så vinkade jag, svajade fram och tillbaka med armarna och min kompis gjorde likadant. När vi hade vinkat klart röjde det inte längre innan fler händer dök upp. Alla vinkandes på samma sätt. De var överallt där nere i vattnet. Det började kännas kusligt, men det där bedövande lugnet smög sig på ännu mer- efter vad jag uppskattar som fem-tio minuter var händerna ner i vattnet hur många som helst. Det var tusentals och åter tusentals händer som vinkade i otakt från vattnets mörker. Vi får nog inte gå förrän de är klara, minns jag att jag tänkte. Något sa mig att om vi gick innan de där händerna vinkat klart så skulle något dåligt hända. Det är tusentals som en hel armé, sa jag dämpat. Det ser ut som att de rör sig till höger, bekräftade min kompis. Vi satt kvar där i ett par minuter till när vinden vände. Händerna försvann och havet la sig som ett lugnt täcke över viken. Nu är det nog slut, sa min kompis. Då tog vi våra muggar. Jag hade knappt hunnit med och dricka mitt te. Sovsäcken och gick ner för berget till en lilla friggebon. Allt den natten kändes overkligt och jag kunde inte somna eftersom när jag stängde mina ögon såg jag bara de där tusentals vinkande händerna nere i havet. Vem vet vad som finns där nere på botten, speciellt när solen gått ner och det blir extra mörkt i havets djup. Sist men inte minst vann också Stefan biljetter och det gjorde han för följande mycket korta lilla berättelse. Sov över hos min mamma för några år sedan, drömde hela natten om hur jag umgicks med en tjej ungefär min ålder. Helt plötsligt vänder stämningen i drömmen och tjejen säger, tycker det är så tråkigt att ni aldrig tänker på mig längre? Vaknade nästa morgon, och åt frukost till min mamma och berättade om drömmen. Då säger min mamma, du vet din syster som gick bort. Det är hennes födelsedag idag. Tre berättelser som alltså kommer från personer som är här ikväll. Så leta upp den som ser räddast ut och fråga om de har något mer att berätta sen. Creepypodden går mot sitt slut men vi har en lite längre historia kvar i detta kortare avsnitt än vanligt. Vi vill ju inte hålla kvar er här hela kvällen. Vi ska avsluta med en historia som utspelar sig i Härjedalen där lyssnaren Kristin har sin pappa. Hon kallar den här historien Vi hade i alla fall tur med jortronnen. Men en alternativ titel som nog hade funkat minst lika bra vore Här slutar allmän väg. Alltid ett lockande koncept för skräck. Ludvig Josefsson läser Här slutar allmän väg eller Vi hade i alla fall tur med jortronnen. För ett par dagar sen var jag med något jävligt otäckt. För att detta faktiskt ska bli en hyfsat bra historia måste jag ta den från början. Jag och pappa skulle åka ut i skogen tillsammans för att plocka jordron. Det har varit lite av vår grej de senaste åren. Det är en av de få sakerna vi fortfarande gör på Tuman Hand efter mammas och pappas skilsmässa. Och den skilspress inträffade för över sju år sedan nu så det är, med andra orden aktivitet jag sätter stort värde på. Det var en riktigt solig dag och vi hade lite bråttom att komma iväg eftersom vi befarade att jordronen kunde vara övermogna på vissa ställen. Jordtronsäsongen hade nämligen varit igång ett tag redan. Jag visste inte riktigt vart vi skulle åka men jag litade på att pappa skulle hitta ett någorlunda bra ställe i alla fall. Han har bott i Härjedalen i hela sitt liv och han är den typen av människa som man ärligt kan beskriva som en genuin skogsmulle. Skogen är mer än hans andra hem. Det är hans liv. När vi lämnat vår hemby bakom oss dröjde det inte länge förrän vi passerade en skylt som bassonerade ut att här slutar allmän väg. En vanlig syn här i Härjedalen, det är trots allt Sveriges mest glesbefolkade landskap. Den sista biten gick knappt att köra om man ville att bilen skulle förbli i ett stycke. Vägen liknade mer en puckelpist än någonting annat. Jag var fullständigt övertygad om att pappas plastiga nissan skulle ge upp, men alla i fylstriften och började direkt skryta om hur stark motorn var och att inte ens en jeep skulle klara vägen vi nu kräppte fram på. Jag höll med om att det var imponerande och log mot honom. Hans nissan förtjänade faktiskt beröm efter det där. Pappa älskar fan i mig sin plastbalja till bil. Vi behövde inte traska runt länge kring myrarna för att se att det var ett exceptionellt bra ställe som pappa valt ut. Det var gjort som plantor exakt överallt. Och trots att det var plockat närmast skogsbilvägen vi hade kört på så fanns det tillräckligt för att vi skulle kunna fylla våra hinkar och mer därtill. Pappa var löjligt stolt. Han hade trampat runt på dessa marker många gånger i sin ungdom med sin pappa, alltså min bortgångna farfar. Jag tror att vi båda fick en slags känsla av att cirkeln slutits, som man så gärna säger. Jag berömde honom för att ha hittat ett så bra ställe. Det är faktiskt lurigare än vad man tror att hitta ett bra bärställe, särskilt när det kommer till jordtron. Allt eftersom dagen gick så vandrade vi djupare och djupare in i ödemarkens varma myrar. Förekomsten av jordtron styrde helt enkelt våra steg. Vi hade inte sett en själ eller ens en bil sedan vi passerat den sista byn innan skogen helt tog över landskapet. Men just när jag vände mig om för att sträcka mig efter några riktigt fina jordtron så stod en man där. Hans plötsliga uppenbarelse framkallade ett skrik hos mig. Det underliga var att han inte ens reagerade på mitt skrik, inte en blinkning, inte ett ryck, ingenting. Han stod kanske 20 meter ifrån mig, ett avstånd som troligen låter längre än vad det känns när man står på en folktom myr och stirrar på varandra. En mycket stark känsla av obehag välde över mig från sekunden jag först tror honom. Pappa hade luffsat iväg en bra bit bort och jag hade inte sett honom på säkert en kvart. Att pappa älgar iväg är inte ovanligt, men nu kändes det om inte annat som en obehaglig jävla slump. Pappa verkade inte ha hört min skrik heller. Då hade han troligen redan varit här. När jag lugnat med något började jag försöka prata med mannen. Det kändes trots allt lite pinsamt att ha skrikit till sådär och... Dessutom är det en nästintill helig, oskriven regel att man hälsar på varandra när man är ute i skogen. Oavsett om man känner varandra eller inte. Oj, helvete vad jag skrek till. Det kändes som att du bara dök upp från ingenstans. sa jag stultigt och lite väl högt. Mannen svarade inte. Och nu började jag bli väldigt illa emot. En av de största anledningarna till att jag älskade att vara ute i naturen så mycket var att jag slapp folk. Jag är inte precis folkskygg, men jag är vad de flesta skulle beskriva som en ensam varg. Jag är helt enkelt inte särskilt förtjust i folk. Nu rusade mitt hjärta snabbare än när jag följde min syster på Black Friday Rea och fick en ångestattack. Rejält mycket snabbare. Just nu struntade jag i vad som var ohövligt. Jag började stöbbla bort från mannen. När jag var på ett behörigt avstånd från mannen började jag ropa efter pappa igen. Inget svar. Det kändes som att mina rörelser gick snabbare och smidigare än någonsin förut. Att stövla genom myren hade aldrig känts så lätt för mina otränade ben. Jag förstod att jag hade fått en adrenalinkick, men trots detta försvann inte rädslan. Jag sneglade mot mannen med uppspärrade ögon. Han verkade inte ha rört sig en millimeter. Nu tittade han inte längre på mig. Jag hade sett till att gå i en annan riktning än dit åt hans blick pekade. Jag studerade mannen i vad som kändes som flera minuter. Han stod böjd åt ena sidan med slapp hållning. Hans kläder såg inte särskilt anmärkningsvärda ut. Annat att de var väldigt blöta och smutsiga. Det gick inte att se mycket mer än så. Jag trodde att han hade jeans och en flisjacka på sig men... Det var mer av en gissning än en observation. Han måste ha trillat ner i myren och rullat runt där ett tag för att kläderna skulle kunna bli sådär nersmutsade, tänkte jag. Det var något obehagligt med den tanken. Att döma av mannens ansikte måste han ha varit i min pappas ålder, kanske något äldre. Förutom hans söliga kläder skulle han inte ha väckt min uppmärksamhet om jag sett honom i ett annat, mer ordinärt sammanhang. Men nu stod han där. När jag nu inte längre stod i vägen för hans blick kunde jag se att den vilade på ett av de få träden som var utspridda kring myren. En naken och skranglig tall som påminnde om mannen själv. En skarp känsla av obehag sköljde över mig när jag tittade ner på hans fötter. Han hade sjunkit ner i myren upp till knäna och tycktes inte bry sig överhuvudtaget. Om man hade haft på sig stövlar tidigare spelade det ingen roll nu. Vid det här laget måste han vara dyngsur. Och han brydde sig inte. Nu kände jag inte enbart obehag inför mannen. Jag började bli orolig för honom. Jag började luftsam mot det håll jag trodde pappa hade gått åt tidigare. Samtidigt som jag ropade allt mer desperat efter honom. Att jag inte gått och ruskat om mannen och pratat mer med honom gjorde med skamsen. Men det var något inom mig som liksom hindrade mig från att göra det. Hans närvaro var på något sätt fylld av olust och fara. Jag hittade pappa sittande på en stubbe med en hink nästan överfull av jordron. Han försökte föra ett telefonsamtal med min kusin trots den usla teckningen. Det gick så där. Jag påkallade hans uppmärksamhet och till slut avslutade han samtalet efter att han sagt Hallå? Minst åtta gånger i luren utan att ha verkat få något svar. Jag berättade i korta ordalag om mannen och att jag trodde att han var i någon sorts nöd. Kanske att han hade fått en hjärnblödning medan han plockade bär eller något åt det hållet. Pappa som arbetat inom ambulansen en stor del av sitt yrkesverksamma liv tog mig på allvar och vi lämnade hinkarna på stubben han suttit på för att tillsammans börja plumsa genom myren mot mannen. När vi började närma oss platsen jag lämnade honom på började känslorna av obehag att ta nya tag i mig. Mannen var inte där. Jag sprang fram till den tall som mannen stirrat på. Ja, jag var säker på att det var den tallen. Jag började hysteriskt förklara för pappa men orden hoppade fram i fel ordning och han verkade ha svårt att förstå mig. Mitt i mina osammanhängande förklaringar hördes ett öronbedövande, hjärtskärande, obeskrivligt skrik som fyllde hela skogen. Och i samma sekund som jag och pappa uppfattade det fick jag syn på mannen igen och ryckte till med en sån kraft att jag föll omkull med rumpan ner i myren. Mannen stod uppskattningsvis 300 meter från oss och gick på stället i myren samtidigt som hans mun stod på vid gavel. Det var han som skrek. Att han nu rörde på sig gjorde att jag tappade fattningen. Jag började krypa bakåt och lyckades till slut ställa mig upp. Pappa försökte prata, eller rättare sagt skrika, för att kunna överrösta honom. Men mannen kunde inte låta sig överröstas. Skriket var så högt och intensivt att det inte gick att överrösta. Jag lyckades inte ens höra vad pappa sa till mannen, men jag gissar att det hade att göra med hur mannen modde, Som om skriket inte sa oss allt vi behövde veta. Plötsligt slutade mannen att gå på stället och han började röra sig mot oss istället. Hans steg var så pass höga att han knappt rörde sig framåt när han gick. Vid det här laget hade jag som panik att jag har svårt att komma ihåg exakt vad som hände. Jag vet att pappa tog min hand och gestikulerade mot bilen. I det ögonblicket förstod jag att pappa också drabbats av panik. Min pappa skulle aldrig någonsin lämna en man i nöd om han inte hade fullständig panik eller om mannen i fråga inte alls är i nöd- utan snarare var ute efter att göra oss illa. Den tanken kan nästan liknas vid en rak höger. Pappa gestikulerade så häftigt mot bilen- att jag var rädd att han skulle tappa balansen och trilla. Jag gjorde som han ville och började springa genom myren- så att vatten stänkte upp i mitt ansikte. Skriket tycktes aldrig tystna- eller ens ändras i volym eller tonläge- Mannen som kämpade sig fram i myren och vars skrik drivit oss på flykt kunde fan i mig inte vara mänsklig, tänkte jag. Medan mjölksyran lamslog mina ben och jag trillade omkull i myren. Jag tittade bakåt medan jag låg med händerna mot backen och såg varken pappa eller den skrikande mannen. Jag hoppades att pappa hade tagit en omväg via stubben där han tidigare suttit för att hämta jordronen. Kanske att han var för stolt för att lämna dem. Jag tillät mig i varje fall inte att tänka på alternativet. Jag reste mig upp och fortsatte att skynda mot bilen med tunga, trötta steg som sögs fast i myren gång på gång. Jag hann inte långt förrän jag fick bevittna och höra en blixt från en bokstavligt talat klar himmel. Jag saktade ner och tittade upp mot himlen och såg flera till synes aggressiva blixtar som dansade på himlen. Som från ingenstans började ett regn som enbart kan beskrivas som ett syndafall skölja över mig. Och för första gången på flera olidliga minuter tystnade skriket helt och hållet. Det kändes som om jordens undergång närmade sig men det struntade jag just då. Jag fortsatte mot bilen och efter ett par minuter kunde jag se pappas röda nissan bara för att inse att jag inte hade nyckeln till den. Helvetes, jävla helvetes vore jag högt för mig själv. Jag blickade ut över myren men jag kunde inte se särskilt långt på grund av det intensiva regnandet. Efter att ha stått och trampat på stället och slängt blickar över axeln i vad som kändes som en timme kunde jag äntligen skymta pappa. Han höll de båda hinkarna i en hand för att kunna hålla balansen med den andra. Han gick snabbare än jag någonsin sett honom gå förut. Något jag knappast klandrade honom för. Snälla, säg att du har nyckeln, skrek jag till honom med gråten i halsen. Han låste upp bilen utan att svara. Lägg in hinkarna i skuffen och backade hela vägen till en mötesplats för att därefter svänga runt och börja köra hemåt. Jag började gråta av lättnad i bilen och pappa såg märkligt nog förvånad ut. Den där kommer aldrig att besvära oss igen, sa han med ett påklistrat lugn i rösten. Jag frågade vad som egentligen hade hänt där borta efter att jag stuckit, men det vill han inte prata om. Om inte ovädret hade kommit, då vet jag inte, sa han med en obehagligt kall ton i rösten. Det kan låta löjligt men jag tror att naturen räddade oss den dagen. Enligt pappa hade mannen slutat skrika och på något sätt krypit in i myren samtidigt som ovärdet hade börjat spola över honom. Kanske var det ett underbart lyckosamt sammanträffande men jag tänker nog välja att tro på att naturen räddade oss. Om jag håller fast vid den tanken kanske jag vågar plocka jordtron igen en dag. Vem vet? Och till er som undrar. Varken pappa eller jag ringde någonsin larmcentralen för att sända hjälp till mannen. Vi visste båda två att det inte behövdes. Och ambulans och räddningstjänst tar ju trots allt bara hand om människor. Och med den historien där Kristin beskrev Hur hon med sin pappa mötte något främmande För vår verklighet Avslutar vi detta liveavsnitt av Creepypodden Inspelat på Fotografiska i Stockholm Den 24 mars 2018 Vi hörs igen om en vecka Då är vi tillbaka med ett ett vanligt avsnitt Och tills dess skicka gärna in en spökhistoria Till Creepypodden At Jag vill gärna läsa den och då får den uppläst här i podden Creepypodden produceras av Ludvig Josefsson Som också gör musiken. På Facebook och Instagram heter vi Creepypodden. Jag heter Jack Werner och som alltid vill jag säga tack för att ni har lyssnat. Tack. Och med exakt åtta minuter till godo innan vi måste lämna den här scenen. Det är så här att när man gör manus till Creepypodden så är det alltid svårt att veta hur lång tid det kommer ta att läsa in de här olika historierna. Jag brukar räkna med att cirka 50 000 tecken motsvarar cirka 70 minuter långt avsnitt. Men det är väldigt mycket att man liksom wingar det. Och sen står man inför en massa folk och då ska man läsa upp den här skiten också. Och då är det inte sällan så att man också liksom... På olika sätt. Antingen öka tempot för att, för att eh, motverka att man själv eh, tror att man laggar eller att man laggar för att man tror att man pratar för fort och så vidare och så vidare. Om ni undrar så är det här ingenting som kommer komma med i nästa avsnitt. <går> Utan nu bara pratar jag här. Eh, men vad jag menar här är att det är lite svårt att veta exakt hur långt man ska skriva ett manus om man vill att det ska bli exakt 45 minuter. Och det som har hänt nu är att vi har... Ja, nu är det, eftersom jag har pratat så mycket, sju minuter kvar... Eh, att ställa lite eventuella frågor om det är så att någon skulle råka ha en. Eh, är det så att någon råkar ha en? Ja! Bra! Det finns en mikrofon. Eh, den är nog i andra änden av lokalen. Ja, precis. Så att det kommer komma en mikrofon dit bort till frågeställaren. Eh, tills dess kan jag säga helt kort bara att, för att en, en återkommande fråga är Hur startade Creepypodden? Eh, och då kan jag defusera den <laughs> genom att ge det svaret på en gång. Jag skrev en bok 2014 som handlar om spökhistorier på internet. Sveriges Radio hörde av sig och sa, vill inte du göra en podd av den boken? Jag sa, ni menar jag får betalt för att berätta spökhistorier i radio? Ö, Nej, tack. Eh, sen ändrade jag mig och sa, ja tack. Eh, och eh, sen, blev min, sen fick min 15-åriga jag hjärtinfarkt av glädje. <laughs> för att jag jobbar med att berätta spökhistorier. Och sen blev det en podd. Ludde var med som dramaturg och eh, uppläsare- ganska tidigt i processen- men du blev inte producent för en avsnitt- ska vi säga 10-15 Tio, 10? Ja, precis. Och sen gick du in som producent- och sen har vi gjort 75 avsnitt sen dess. Mm. mm. Jag, jag undrar... Ja, för det första, den här författaren som skrivit gåvan- kan inte hen skriva ut en bok. Eh, eller ja. För det andra var, alltså, hur många historier får ni in i veckan och hur liksom sållar ni? Hur sorterar ni liksom? för ni har ju olika teman varje gång. Det var det undra. Ja. Eh, om man nu tittar kritiskt på de här temana så är det, ibland så tror jag att en kritisk betraktare skulle kunna märka att de är ganska löst sammansatta. Det är inte alltid så att alla historier har ett glasklar koppling till så här, eh, hur det är att vara ensam i ett mystiskt hus. Alltså ibland så är det bara att jag har varit så här, att, jo men det känns så typ. Eh, I den här historien som handlar om en båt, whatever. Liksom. Eh, för att man måste bara sätta ihop saker ibland. Liksom. Eh, för det första då, gåvan grönkärn... Eh, Saten, Kalvstigsamlingen och nu senast Avholmsberget. Den författaren... Får jag höra om det är så att människor tycker om den författaren här? Ja. Det ska jag, jag ska hälsa det till den nästa gång vi har kontakt. Personen i fråga är fortfarande extremt mån om sin anonymitet. Uh, vilket jag alltid är så oerhört imponerad av och jag har en anekdot att berätta på det temat faktiskt som är att vi gjorde ett live-avsnitt för det är nu kanske ett år sedan, mm. ett och ett halvt uh, på en bar i Hornstull. Uh, det var en källare vi tryckte in 70 pers med lite marginal över till luft uh, och uh, i den källaren så satt vi och läste upp kalvstig det var där vi körde det avsnittet en utav, ty mitt tycka en av de bättre historierna vi har haft med i den här podden överhuvudtaget uh, då skulle du överlämna... För det är så här att Kalvstidssamlingen handlar om ett, ett, ett antal dokument som ska ha hittats i en portfölj som hängde på en gren på träd någonstans i Helsingland. Det är storyn. Och den här författaren har de här dokumenten. Alltså, de här dokumenten finns. De är liksom bruna och ser lite mystiska ut och eh, kommer i en plastficka. Och sa sa, jag kan komma och ge dig de dokumenten. På mail då. Och jag var så här, det får du hemskt gärna göra. Jag kommer vara där från klockan 18. Det ska bli kul att ses. För jag var ju så här, är det här en, en bot? Är det en spökbot som jag har kommunicerat med eller för att jag vill jättegärna träffa en fysiska människan. Eh, och så kom jag dit till den här baren i god tid kvart, kvart i sex. Och så kommer jag till bartendern, ja, "Hej, det är vi som ska köra den här grejen i, i källaren." Och så säger bartendern, "Ja just det, det var en snubbe här för en halvtimme sen och lämnade över ett par manus." Och jag var så här, "Men men <laughs> eh, och så frågade jag, hur såg han ut? Och så kunde inte den här bartenden ge en beskrivning. Alltså han var så här, ja, det var en man. Punkt. Så att det är liksom en, en det är en så total person som uppenbarligen har en minnesutplånande effekt. Eh, på de som ser, och det är ju enormt intressant. Att, eh, vederbörande, tror jag, har, för att besvara din fråga, kommunicerat med ett förlag. Eh, var den kommunikationen har gått någonstans, vet ej. Men det kan ända. Att det kanske blir en bok utav det där en vacker dag. Men eh, i det läget... Eh, det, har, det har gjorts en intervju med honom också. Det finns en tidning någonstans, en någon lokaltidning som faktiskt har varit hemma hos honom. Och suttit på hans, hans, i hans kök och pratat med honom. Inte heller den journalisten ger en beskrivning av utseendet. <här> Så det är den första, svaret på den första frågan. Den andra frågan var urvalsprocessen. Och den är ju egentligen... Så enkelt som så här. Vi får den mellan en, 40-60 mejl i veckan. Mm. Ehm, och dess, utöver det så läser jag en del historier- givetvis på de platser där jag liksom, som jag traversar eh, i vardagen. och Då är det mycket no sleep. Och jag har en eh, mapp med ett antal tusen eh, skärmdumpar- från 4 på min dator. Ehm, med ett antal, med liksom, historier som är på verkligen hela skalan- från piss till jävlarna när man var bra- och då sitter jag och kollar igenom de historierna, läser alla de här mejlen. Alla mejl som innehåller historier som jag tycker att här finns det något, det här kan vi bygga på. De lägger jag i ett stort maffigt Google Docs-dokument som jag har det Jag har byggt upp. Jag tror att det är, vid det här laget, det är ett antal hundra lyssnarhistorier som liksom ligger och väntar på att användas där. Där inne kan många av era historier ligga. <laughs> och sen så sitter jag och tänker här okay, vad kan vi sätta upp för tema? Jag har den här bra historien, vad kan vi matcha den med? Jo, men vi kan matcha den med den här bra historien. Jag lär mig på feedbacken jag får från lyssnare vad är det de tycker om, vad är det de inte tycker om. mellanåt så får vi hårdare kritik, mellanåt får vi snällare kritik. Bygger på det. Så att det är liksom så processen ser ut. Och Sen så skickar jag historier till dig ibland och säger hej, kan du vänligen läsa de här historierna? Uh, om jag ska nu gå in lite grann på specialmaterial den sista självande minuten av den här kvällen så kan jag väl säga så här att vid två tillfällen så har jag skickat historier till Ludde mm. och så har jag sagt så här. det här är en anonym lyssnares berättelser vad tycker du om dem och så har Ludde sagt jo lite väl pratiga men kan nog funka och så har de kommit med i podden de två historierna och den lyssnaren är anonym men punkt, punkt, punkt. Och sen får ni plita ut resten av den storyn själva. Eh, och då i alla fall har jag fått lite ärlig kritik. Eller förlåt, den lyssnaren har fått lite ärlig kritik ifrån, eh, ifrån Ludde. Och så har de två historierna eh, kommit med i podden. Underslussen var med i ett av de senare avsnitten. Därutöver finns det två historier till eh, som man kan leta efter. Om man så vill. Men det är alltså inte den här briljanta, strålande, hemliga lyssnaren. Ludde, jag har pratat så att du har 15 sekunder kvar att säga något. Vill du säga något? Ja, jag kan bara säga att jag gjorde samma trick med Jack. Jag fick också mer en historia i ett av de senare avsnittet här. <laughs> Som handlade om mormor och morfar, ja, inte min mormor och kanske, men en mormor och en morfar och ett spädbarnslik. Och det var ju roligt att jag... Men jag tror att han ge genomskådade inte du det där. Nej, inte alls. Nej, nej. nej i ja, okay. och så står det så här, att bra men kanske lite väl våldsam, behöver trigger warning. <laughs> ja, ja, just det, just det. <laughs> Med detta sagt ja. så har vi pratat jättemycket. En person fick svar på sina två frågor. Jag hoppas ingen annan jävel hade några frågor. Om det är så att ni kanske har det så kommer vi kanske röra oss något lite till lokalen efter det här. Jag vill från mitt innersta uttrycka ett djupt känt tack. Det vill gärna jag ansluta mig till om det är okej, okay, jag, jag, jag gör om. Vi vill från vårt innersta uttrycka ett djupt känt tack till er som gör att vi kan jobba med att berätta spökhistorier. Den innest det är... Kan jag inte med ord beskriva. Tack snälla ni för att ni har varit här ikväll. Tack!